Kaixo, egun on edo, barratxalde hon edo eguerdion Nahi izien bezala esan, eh? On, on, on Kilometroetan, on handoa nien Lepo, euskararen aldei ikastolak Geroz eta edatu hauek eta zabalduak Zabaldu ahoguak beharko genituzke gure hizkuntzan Gure imintzairan Dena ikasteko, Ingelera, Gaztelera, Frantxesa Alemaniarra, Txinera, Japoniarra, Uskera Denak munduko izkuntzak Eskalik eta gehen jakin, eta arabiara ere bai Korana Musulmanak Religio katolikuak Demokrata eta kristauak Eta ni bezala Ateoak, atea jotzen dutenak Eta meneatzen dutenak Ongi torri adenei Hau zirrikitutatik da, laloite FM ehan txeta irratian, astelanetan, eh, ordo bitatik aintzinera, ipar horratzaren Ostegunetan Oste errepikatu izaten da, bionika, eh, musika elektrogune, garaiki de galaktiko hemen. Espazio entzio honetatik, eh, bak estetxako, eh, zilindro esferiko, Gune honetatik, mendik, silo zibeneatik, noski? Edatzen da, bionikaren ostean ostegunetan Baita ere, errepikatutako saioa, zirrikitutatik, makarela eskutik, Musika, inguratzaile galaktiko, tekno Tantzagarri, festagarri haren ostean, zirrikitutatik Bladak ere jakantua kontakeziunak hitza Itzaholasak eleak Nas, pilak Nas, Aldarte, honi, aldarte, charrián, kontena laibis, sí, si, sí, si. es sí, si. gozitua, -si kegashitua, kerebai, keisho, ongi torrián. horrikitutatik, laroitegatzi.sazpi FM Antxeta Erratien eta antxetamedia.info zintzilikatuak, zirrikitutatik zilo zibeneatik ekoizten den irrasa joari ongetorriak ongitorriek eskutik beste behin, eh, gongitorrian ikitzi eta ele eta kontu adieraz penaz katasunaren gatik edatu hitz egin zabaltzazu Bona, bueno, bona bueno. Faki da, difaki Badi faki, fakida Orfan da, eik, kaiso eo Ongit horriak egin, bimila amabiko Urriaren amabila da, hispanitate eguna edo, ez dakit ba, Batzug lan egite dutenik Neri nere egutegian Laneko egutegian, jai bezela egin egin, egin egin egin, berazkai egin egin egin egin egin markatu eta e, hemen etorre naiz lan pixkatea hita irrati da baina ez talan olgetan ibiltzida da hau bizi izi da Aixa, kontu kontari ibiltzia hau haiti aldi aldi eta eta zeu entzako, izatea espero dut ere bai momentu aldarte bat pasatzeko asmotan gaurkoan hemen etorre naiz hortzira da hortzira la bezala pili guztie izorioanak pili, pili pilar txo Eta aseaskako botei anala jartzen du. Ba, zutoia eta abene. Ez du jartzen pilarik, pilarikarik eta duzen zolakoa pilar. Zutabe, <laughs> zutoia jartzen du, zutabila. Zutoia, abea, ez? Abea, zutoia, pilar, pilar, un pilar, zutoi da, zutabe bat da, langa eta, baina ez ez, hau. zutoia eta abene. Beraz, pilar, pilar, pili guztiei, zorionak, eh? Baten bat ezagutzen du tortik eta beraren ba, Besarka da, da, muixu ez diak. Bueno, e, abiatzen gera, saio berri honetan, e, ikasturte berrian gaude, sartuak, murgilduak, eta, men, e, makarelak, gaur goizien egin ditu elkarrizketa pari bat. Ez elkarrizketa behar bezalako elkarrizketa, direzola saldiak, izketa aldiak. Eta gaurkoan, e, gaizkibeleko misiko maldan dagoen, e, zera, labreden inguruko guruko, ba, kanpinean egon du naiz, gaizkibel kanpinean egon du naiz, Tabernan, inguruan eta hanbat eta bestekin solasin, jandu dut hitz egiten. Ontsui buruz perretxikoak ontsuak ze rebojoiakreojoiak ero hartzeman omenzuur dituztela. Giltzrienentzako aski, aski onak garbitzeko pie gorritu egiten omen dela eta gilttzrien egiten ditu ditikoak omen dire. Bueno. Ba, bueno, denek denok betiko Gibel urdin finoien atzetik gabiltz, oia bilatu nahian, aurkituk, hausitu, atzen man, e, badakizu, niak eta lanak zehatzak egin behar dira. Baina honez, handiaten ez, turkoa dago, turkoa ez, gara izaten da, arbolak, aritzak, edo pagat, pagoak, berein osteak ia denak e, galtzen dituztenean, erantzi egiten direnean, aizearekin, orduan orbelaz da honean zorua, O beste beteta eta arbolen arboleratan bat bat edo beste dandaik jarritzen duenean bat edo beste orduan dela sasoiriko berena papertxikoak bat ezen bateko eta aurkitzeko hm mm, hori nor baitek esaten den momentuan eta nik uste dut ekinaren ekinez ta ibiltzeaz urteetan poderioz, poderio saritari ta ibiltzeaz ba ala izango dela onketorri denei hau serrikituta di da eta bart laio laser laio laser bai se arestian azkeneko an Irasaioan tropatu nintzen eta atzo atzo izan zen kontzertua ere eh, silozi benean hamarretatik aintzinaa. E Estakinla fan zen, baino laio Raer bai, badiako edo baiarako taldea josuen e, men, emanaldi eman zuten oltza baera igo ziren Laio Raer, Europa lan berriarekin, hala izena du izendatu dutelako, Europa lan berria, musikariok, instrumentalak egin dituzten beraien emanaldiak eta beraien abesti edo kantuak Eta ondoren zabot, bateria eta basua osaturiko bikote honek eman zuen emanaldia Zabot, hemen daukat, eta olako, soinua, eh? Silozi dunean, entzutoa izan txan Sabot, laio Hau, jutumen dago. Eta zeu atzoko kontzertuaren lagintxo bate mate Hau, ifiniko dizuet. Beraz, bateria, batxua. Sabot, laio laser. zuzenekoa izan da. Ba. Hola. Entzun, harren. Eskideak doinu ez da be behar bezelakoa baina atzo instrumentuak H e, e, musika musikailuak gaiiluak edo gauzak edo instrumentuak izango nuke musika egiteko gailuak bateria bat basua gitarrak baina hautzak ez ziren et zirenezzinrenren izan atzo baizpide. Ze hauts gabeko bitalde, laio raser eta zabot izan genitun hemen eh? garren denboraldian murgildutaz silo zibenea abantian aurrera Ekinaren ekin ez, eta beraien e, egitasmoak eta gitaragua jakina izan eskero Aurren ze talde edo ze antzesle edo zein pasako den oltza gainetik silozibeneatik Sartzea badaukasute silo silozibenea iru bebikoitza silo zibenea.comen Eta eh? bertan, zabot atzo izan tzen betzela, laio raser aurretik Dator nastean zuloak emakumen talde hau, emakumez osaturiko talde hau. Azkeneko aldian, eh, eh, asko esate, asko egiten ari dela bereta, beretaz, eh, filme dokumental baten aurkezpena eh, osatu baitzuen Fermin, osa, osaitu baitzuten Fermin, mugurtzarekin bateran. Eta buena, esateko gauza asko, espide asko, ahotan denen ahotan da gola. eta bueno, hemen, kuriosidadea daukena, ba, hemen izango ditugu zuloak. Bueno, hau exaboz genetuz, ni badaukate hemen beste zerbait, zabotie, finita. Eta hau egingo dut, e, doñoa ez dela ko, ez dela behar bezelakoa. Baina, eh, se izango dizuet. E, ba 2000 <laughs> emendikan hiruhastetara Ba, anai arreba, pasaitik etorriko direla, oltza gainera, hemen zilozi benera, eh? Anai arreba, e, musikari taldea, hemen izango ditugula. Atzo zabot eta laio izango ditugun, bertan. Eta, hemen gutxira izango ditugu ba, beste hauek. Anai harre pasai aldetik etorriko direna, gaur puri-purian da, da biltzanak, eh? Nik etzan nahi nizuen, ba, sabotek, ba, euskala beste doinu batzuk. Eta? Hemen utziko dut. Orain bikotea da, baina lehen sabotaleako lako doniak egiten zituen zorno. Zorno zilo zibeneatik zirrekitutatik zaioa. Aztelenero ordubitatik, ordubitatik, bi orduko orenetatik hiruak bitartean. Zagantxe da erotiko eta laroite galtzi puntoz azpi, efeme. Sabot zorno. Zabot eta zorn abestia, eh? Bueno, barte izan genitula 2012ko urriaren hamaikan silo zibenean laio orraser taldea hain aurretik Josuelarik, eh? Zabot taldea eta laio orraser hemen e, silo zibeneako 2012 garren ikasturte honetan beraiek barneagor, ba, kontzertu bira emanaldian. eh? Eta zerrikitutatik zailan zaudetenez Aipatu e, beti ere onjarbiko hitzak Facebooken baditu zutela Eta egunero egunero espadu ere eskegitzen hori zintzilikatzen abez e, itz, itz bat, erokolas bat edo Iaia egunero aurkidit dezakezuela hitz berri bat hor zintzilikatuak Ondar bitarra, eta ondar biarran edizien bezala esan Eta konotazio edo zan molde edo, San e, nahi ezberdinak dituenak. Eh? Minion, egun eta erabiltzen dena, gaur egun oaindik, oaindik eta bueno, baten bat, ezaren beste. Eh? Zeuen iruzkinak egin sartu, xasatu, pixka bat, zirikatu Eta badakigu, ondarbiko hitzak e, toki batzutan, hitzak eta jolazak erabatean esaten direla, eta beste batzutan beste erabatean. Baina sartu zaitezkete, eta bertaratu zeuen ekarpenak egin, esan eh? ez bezala esaten. Baina itxian, e, bilabaitza, esan nahi du, ba, mutiroguna dela zintzua tze hokoa eta ez du gastokerik gazokeriik sekula egiten bilabaitza eta esango du beste bate portaletik baiiz zerabaeri kontragu bilaba da zera malizi duen pertsona bat bil bat aurrei edo mutikoei esaten zaera gonin mutil bilaba, one neska bilaba ze bilaba zeren ze alua aluazenzuarekin ba, alukeritan ibiltzen dena ez, bat putakritatan e bai bilaba. hortxe bueno, dago mugai hori ba, da hor jartzen ditu hitzak. Jartzen dua askenbolan hartzenu kalaro hitza adibidez 20 berriro kalaro kalaro e, e, e, ekinianen ekinez mais esaten den hitza hor e, adierazpen e, asko aurki baina egunetan hautan dagola han dagola eta jendak ere biltzen duela oraindik kalaro hitza eta holako adibidez pila dituzu horre. Eh? Bestalde, hemen daukat, uh, txome izagar zazuren ondarribiko eta erungo euskera bitzen duen liburu iska, badaukat, bakoitzak berea, Fernando Artola bordariren bi aleak, badaukat ondarribiko baserriak e, izen burua daukan liburu mardula, badaukan dere zukalde txuan Lourdes Zubeli liburu iska, badaukat kalean kantu zen bi abesti bilduma, Bueno, denetari badaukat. Eta ondarbilan, zirkitutatik, silozi benean ere. Nola ez gure, alea, ifintzen, ba, bertatik ernai dadin, gure, hizkuntza eta abarazkak eta ostoak eta fruituak eman desan. Zea raio, zergatikaz. ez. Ba bai, hori ba, ostoak erortzen dira, e, frituak lur eratzen da, zoruan usteldu baina hasia lurraz pira faten da, eta urten poderioz berrire berriz ere arbola eder bat daukagu inguruan nuean oxigenos oh, betetzen duela gure izadia eta gude eguratsa eta gure airea guk arnaz dizagun. arnasteko birikak zabaldu arnasteko bizien behar da eta bizitzeko sustraiak behar ditugu ba elikatzeko eta ugaltzeko bueno ze historia kontatzen dituen bakarra jarri zazu zirrik e, zerbait. Aurritik esan, bi e, mila... E, zera, bai, bi mila urriaren hurriaren hogeian, alizikan datorren larun batean bertan zuloak taldea izango dugula eta diztipules deinkazu ere joko dutela gainean. Hemen izango ditugua gertokionetan e, Eta bueno nahi gazute gehiago jakin oni buruz silozi beneea puntokon jarri eta bosgarren zera horretan jakin dezazue Ba, mila hamabiko zera urriaren hogeian hemen izango dugula Ba, zuloak eta diszipuluz den kasu eta Dede Di, de, diken abesti bat aurrera pengisa jarriko dizuet or, orantxe, ideietan kateaturik. <gülüyor> D-dik, eh, hemen izango ditugu bimila emabiko eh, zera hurriaren hogeian zilo zibenean, larun bat azzuloak, eta d-dik talde hau, jarri ditu eh? Eta orain bai, zirritutatik, holako eh, gauzak izate ditu, eh? Hidurik hola, hartzai ofana, bakik norezakar bat. Eta kontuak, eh? D-dik, berroita marrurte, eguno e txikla jaten, goizien erdile eta arra ez sapori gisa ez da ditu zara hori zagit beno ze zeus ikusa gain galegi zergo arrabako roze sapori di goni ez ditu sapori uji j j j t t istuse istu itego isu itego i basai gisa ditigan arrazo mugen oi jatu ez arratzetik benen matin arrazenika hori diz seguru arrazo gisa ni gine i sari txusako diarua diarua witchpudo baskalde politikea Chiqui, que ni que era. Le ese rechazen, cigarro ese rechazen, le ese rechazen. Celtas, ¿oíste Celtas, hay estas... Ese también, celtas, oíste, celtas, peninsulares, ¿Peninsulares? Oí, sí, ese chiquero. Peninsulares, ideales, ideales... No le saqué si no llegue entre potes de la txamánago, oí, ese síguero. Uy, es tonto, malvó, no es tonto. Hoy no huh? Hoy... le saqué, ¿eh? Hoy le ha que... le ha que tic campos, ¿no? Eh, oriz, barko goitzak batzik eta ez da. Siri bat. go la hostia, ko te gor Sevilla lo Juango Couti. Jai ho Sevilla garoilego, o alguien. Biño andica ni te dite kori? hori e, bukatuzuden, ez? Eh, mandiba. Oaindi bat jo egitendiketan eta nola egiten hori? Tantoo estripolante, tanto tope. eta eta no andikatzen et, mate dizetortzenuk. Barko no grisero, no da ez ez, verdad? Saiteko un camión va. Armazena va a ser. Biño hori txen ditatzen bertan diten barkoti barkora. Ani guztiak. Palmol unohakina. Ordu. Ja, leorria. Aitzaki ona dut. Godo leorria. Leorria, leorria. Zeka, zezatel, zeu aldinegi. Aldearra. Ba, giro sí. el pela siempre. Igual de rechazo, estas movimientos. Ba, txaso ja udazkeneko neguko zergotz, eh? Ja, gomdia. Uan txaso kekin. Maior gihitu. Uan belarra eta arraidi goti daia arraia, ez? Umuntasasoia da nista da gehi bizi ki? satik lupi dela lupa Lupi gizte dut. Baile, baile, baile. A zu da nabedidu. Jubilao. Legelegeta. Legelegeta. Dena beteta. Dena beteta. Bali. Tasakontatze gitzasokogun. Eh? Sí, casi, kichazo, sí hasi dut. Sí, hasi <risa> duten. Zartzeka matekin kela darotz eta kenno. Sa ne tarde galdichara. Eh? Zartak. No ni. Nin no, horren ni, leasta. Uste geinena leasten ibilenen arrozentalde leasta. Arrozela legasta. Arrozel. Ara bixua. Arrozela. Ezodika arrozela. Dematen ala sentu arrozela. La vixua, <risa> La Rosella, no no es de La Rosella. La Rosella. Esta tarifa no sé de Villadot. Achaquia no tarifa típica de. O sea, La Rosella, sí, punto del salónari. Será válido. Eh. Bueno, emen, emen, la ona na vere. Bueno, dirisatzemati. Daigo sido. Ya te, primavera eta errela, guzti bat enteo Eta, en lehatzak, en gara lente freskutu zen du, eta da dutze, elkantu, dutze, goieko, mm. beste, mm. nire gara lutzen dutzen diren goieitakoa goendik alkantik ditzen dutzen diren goiekoa txun bat enteo mm. Ez lehen bezain beste, eta ez saka-saka binean dut gaitu, eta ronda egiten dutzen dut Ez dakik Da, bueno, zer, lehatzeko zen? Zer bat amukin egin ditzen amo Iru? Amano Gizuak gini gira? Amano. Pita surdozze, lorillu sukeno? Giren suken... dedala jatua? Dedala jatua? Dedala jatua? Burriskozze, arillo. Tela, burrisko, tela kiniña. No, tela kiniña. Zamarra mo dugu tela. Zerriziko, zamarra mo dugu, dugu dugu, dugu dugu, dugu dugu, dugu, dugu, dugu. Nah. Pues. Trapu txati, adi. Eskiñao, de puntada gaman? Gatu? Taka, taka, taka, taka, taka, taka, taino, 120 metros. Kipikina brasa ca ganyquera, brasa ca lengo, asilleran, quiero jakinta. Claro, marca tiene. Va, sue marca tesu suek baude, ¿eh? Ni orrela es, ni asi ni disen indas fondo. Eso, eso no hace. Fondo va que es. Pintore. Ah. -ha. Pintore, <laughs> 73, eh? 73. Bene gaitzatu bat utzulako. Sohasarik, de modo atiens asko orduan, ondarriko ledatza ondarko arrozera ordun. Ahori zutenes. Txastia diu txien berri itxien berri horren txuken sedika, nevera frigorífico guan o cilindro eléctrico por un hela buscar. Non iru gozu gastika de semana hela eta ez dut konamena ndarruia eskatu ez. Geneberen zeitu gutu barrez allí. Ez dut. Ez gero pizka nagaten teknologi berri ga se situen. No sei. Aleaz, aleazkargia. Ez dizu leten ez luego, ama bai bateri ziki. Bai, exa. Ez dizu kolea, azu bateri ziki. E, bateri oneka bat huneko bateri. ondo iroro. Partido bizi, parti biarre de demora biarre de salia mina no. partide 17 partide gira bat zituen ez? Isi partidere banida zakiat ez dute esko egitzendugu. Eh? Ni osaba ta beste anaigastiena jaka Osaba anaigastiena beste anaia beste idegi txinduru disto. Dani eta saioetan eta nohi berrilegekin orain dela eta eh tale azkariek hasi zeikontatzen zen. Ze bat. Ik ez dut tranzerik izan ukan urte saltekin frantsesak. Nesbait de dividide ire divisio eta txemar espalarte bate. Espalarte bate eta militar bomba botara bai. Militar bomba botar Lego bomba. Sei zat. militarra frantsesak. Lego patrullera. Aile zirengo patrullera beti zeig. Urrutina, urrutina... No, urrutina... Urrutina betire fangetut dugu eskotera. Gera eskotetek, beste oitama, milero zera, aparteko. Zorri lanit beste kantidea. Beste kantidea. Urrutia francesa. Urrutia francesa harra, karimea elegentaz era. Eta angoreen ember, igualde harra, barco dale bat, angoreen ember, I, sueño de, qué si ostra, aterrela dime reis, ba de gusi tipo landa de gusi gan, bombo reloj era, gorria, onel bomba, eh. Bor, eto mendi, axulare bezela. Ori no iretum, lertu. La que la película, meñuria, biraka. Lo y de caos, oro ha든지 a veces zona de tiro, peta zona de tiro. Ya me ha tiro el puto cartel. Ni puto no es verdad. Ni puto cartel, hecho genito, no. Patrullaje. en Tokio estoy por aquí. Nada, a nada fantas. Por un brazo más de suvenir, buah, hacen un amenamen de fangujo. Para fago nen oroitzenak mina bat. Una mina urgaña. Urganja, mina, mina, ¿qué es? Oye, estoy hablando, o cuquita, o cuquita, sarta, verde y Leo Gozen, mina, ¿va suquen? Está Urgunian, de risparte manchetín, Alessio Bartoli que dejar de vos amar. 1004, puliera otra. Ahí, 4 puliera batar, está 600, sin base. Ni sin base. Porrun 607. Está no lo sin en en uru, uru chico, ¿no? De risparte. Es Fanarot. Parte, carretera grande, carretera grande, carga carretera, me conviene era más por culo. Sí. sí. <risa> ahora o ahora. <risa> <risa> ahora, ahora, ahora, ahora. Tú juegas. Darle, yo le que le va a hacer una empatía. Claro. Las temporadas, más temporada, -temporada algunas gente tiene una zona de giro. Bar de becela, bar de o sea, una vez. Yo, yo ya quiero galloya, no lo hemos visto. ¿no? Espera, <risa> me ensañaría ara itzutan beide yakabara a ah. parte txotela hautzen duten maisia ara haran zauden zinda tok eta haran zorosi no ze si ze azumatzenan bai arresolar eh, lezat zero subiria subiria mediana zurilla zurilla dejo be pescailla mediana eta kono tazama hautzen zitena hori 34 bako ldea osea eh gente hautzen gan bai mai gutxi berati Estou a dar o relógio, a fotografia não Tarifa, Sarna sido saut. Arioa. Sar sarana do freia. hermano de vasallos. No es. Ana Celestino, eh, Javier. Sarna. de Pedro. Cidemcidena. Eh, dena? este de esta familia da. Preguiso eh, gloreo. Oh, oh. ba, ah, ba, ba, bat bos nahi? baitarreba baitarreba gomun duñao mi vida no oieko buru pori no za eta dena batan ara bez biliken da urte sei urte tes sei chuket ja ez, <risa> aba, pangesu. Eh? Ai moteva, moteko. Sirreqitutatik <risa> saioan saudete, arranbidekin ari izketan eta atzetik bi bolin jo letraketxu bat, narrats bat ari saigu, eh? Ez dakiz hein arraia izango den, baina Zuloak e, taldea hemen izango dugu. Emaku me taldean eskata taldea DD Dede... ikakin batera urriaren hogeia lanbata eta zuloak hemen lagin bat beti jai Bukoski Live Bukoski aitere jas kontzen Ak, bere webborrealdealzulea.com eta beti jai abestia bukoskin eman aldia olako doinoak hiru emakumeak hemen Jota Fuego eta badaukat beste abesti bat hemen daukadana eta segidan zuentzako Jeloak Jota Zuloak kafean txokian, Bilbon jeloa J. Silozi benean, bimila amabiko hurriaren hogeian. Discipulos din kasukin. D-D-Kai. Zuloak Jeloak J. Zuloak, puri-purian bogan, atera berria, dokumentala, filme, eta kontzertuak eman, eh, semanaldiak, Doradon, Iruñan, eta aurki, datorren astean, hurriaren hogeian, silozi benean, Dede Dik batera, hemen, lanun bat izango da, bost euro zeurazki sarrera. Zuloak, egitaz mo, ekimen berria, Fermin laguntza, <laughs> Fermin muguruzarekin babesrekin, eta hortxe txe, eh? zuloak hemen, eh, beraien urde eh, web horri aldanez hartu eskero, ba, orkidetzak ez zuen. Eh? Eeeen, eh, zerrikitutatik zaudete, hala ere? Eta berroita, oiz minuto, jada pasile ditugula, nien, hemen, hemen daukat gaur, gaur dudan bian nahi harteko blaga, eh? eta aitzak. ¡Pan, pan! ¡Joder! ¡Poy, ay, ay! Eso como la pelarra que era jollo de Guadalupe también, así uno con Gualqui por delante, eh. ¡Ey, polisín, me que el contrabandista no le vinces bien, oye, no? ¡Oye! ¡Tutú, jocé, no lo tengo que ir, o chalapartas, eh! ¡Chalapartas, ja! El mate se te que es soka, te lo hice, ¡tink, tink! Y te lo hice ahí, ¡geldi! ¡Tumai, chiquitipan! ¡Oye, a ser se grupo da Atzeko aldeetan, monotxas, piko, zeretan, karataren... ...gerra garaian, gerra denbora zen... ...karriatzen, pinyon, zer egin eh, ...Bizkar gainean ...leso da... Eh, pues, pues, eh, ...leso ...eta faketea ondillena, hama di, gemanduena... ...koxer difuntua palasiokoa... ...una... ...zuen ez da, palasiokoa, zuek eztazte palasiokoa, zuek eztazte palasiokoa... ...koxer nik una moto zanglas... ...motosanglas... eta pasaino manzik motorra... No bueno, Moto sí. sí. sí, eh, eh, eh, eh. <risa> Vega Bailet! Viva Rússia! Sumatzen erdi marquesa sastena palacio, kakisaki, eh? <tusen> <di marqués>, so, <tusen> so. ah, palacio n'hiro pasero Erdi marquesa, kakisak. Palacio, digueldua sastena, marquesa, kakisak. So, Estak enhipe, <tusen> no? Va, ez n'esagodó. Duqueso, eh? Algo se da. Se Nanik ustede jai eguna dela, espanidad eguna. gure jaiado. Jaiado, zi, gure jaiado Ondarbiko gaztikeri sekulo estietik, Carloskerik. Sí, sí, askarkerik, Ba, Carloskerik galdetzen, gausak, eh? Galdetzen. Ja, aldesen biza. O sea, el hori eta bizarren kontu hori. Zer. Hori ja hartuko kontu da, eh? hori, hori beria, ni du hori. Ni normal, ni la jacia de Bueno, ahora sí, bueno, hay, bueno, el orden ha ido, el orden ha ido, el orden ha ido, y, y gato, el orden ha ido, y el orden ha ido, se forma o a te que tú se por toda se ha tenido caída, ¿no es que? ¿Cabeña y al chilla? O pero ha ido a porra. ¿O porra que ha ido, tío? Y si ya está. Bueno, si ya está. Suegista a ella, si ya está. ¿Vinye? Es, ni que es. Si es, si es, contra, contra cazadores, si. Sí, sí. ¡Mique va! ¡Muy bien! ¡Muy contaba! Ni un serena. ¡Eso, verdad! ¡Eso, verdad! ¡Mique, nada! ¡Pase, pase esto! Claro, todo el duda película, nunca vi en ¡A luz de la! ¡Que! Iparra lenni seira Europan, seira unha esko intuskerat, uxo esko in tuxkera, ah, vai, ko, bai, bai. pasako dara. Ah, Iso bai. no te nago da. Xortzimilla me atratara, a ver, esko nago da. Uri, esko ziñe aurrila, mas perke, ota cosa. Uri, aurrila, segun se igual diiten, emmen di que Irako du pillaba, te lo es. Ata, konde lo tirago suken pillaba. Irako senta bota. Irako, vai, eta bota ere. Joder, vai. Tanto, bai, tanto bai, bai, bai. que paso, no tanto, bai, bai. en proporción. Uxo, paloma bai. bai. torcaz, torcaz. Pago sua, pago sua, pago sua susto de pago. Pago sua. Pa ora gero. Bai. sino caza, eh? Se ¿no? Se ha Bai. Tarteka ixurren tartekenke, bai, ez ere Bai. Homori sta, batungi ditu ke, asi baina gero Jan, pues bueno. Ya, es que estáis, estáis que investiduen, eh, eisatu ta Eta isinya bai ta perzikotan joal bai u a todiga bai bai ostile bai herki eh ostile baina jai unisak eta se goiz goiz hori bai por sea un sentilla por hecho un sentilla ha bai eh no baso goiz atatu bai ganasa que en La técnica ahí tiene ¿eh? La técnica de Euncari es pedesera y el ratito ahí, si tú ven un chame al día juego colpia o... Va, Eunica ha dicho que te manda... no me encanta ¿eh? Ah, no me Pero esa es mejor Hasta otro juego, ¿eh? Para que si veste a uno de nosotros, ¿eh? Hablao dos kilómetros, ¿eh? Hablao dos kilómetros, ¿eh? Hablao dos kilómetros, ¿eh? Hablao dos ¿eh? Habla dos ¿eh? Habla dos kilómetros, ¿eh? Habla dos kilómetros, Ya seguro. Baño, ojo, fíjate en yo que uno todo. Ahora, ahora, ahora que se te va a dar, ahora que se te va a dar, ahora que se te va a dar, que es que está en Madrid hartodula, este que la va a poder con uno Juan Corriga. Dice la Juan Corriga, se la va a dar que todo, hartito, hartito va a ir. Pero ha pasado a Limar, acabo, ¿eh? Que no. Pero va a ir, pero le cua. Va, me cantidad que cada ese es que se arregla. Cambio para tu saber, saber. Está dando de libros, está los. Se le caraito, ¿eh? Da vendillo, ahí se inda. Batxi basura, un... ah, basura. Aude. Ez ezikete, eme ditutzen denia. Bereak ja orriz berri botzen den azetan. Puru-puruekin bisikleta puru botzen. Ez duzuko gese, ta taona lotu fatzen goitek. Horiru, bueno, bada, ez ez ez ez ez ez Atenezikoa bia, bineo txaso aldean, txaso aldean, txaso aldean. O, nioan kasko, mugori ez, goian. Bai, bineo behi bian, in di Комес ми нас наш некрес ми нас горе кари бата сон ебиот. Никрес ни касмато Zerrantak bizkarrez hurriana Zonuak zeruan izarriana Iriana eta arnaztean bot aska Askatik eranda Bela, Bella bela Askatik eranda Bela, bela, bela ugeak shiringi uak tamaleseng arranda gogoratsa mi se urchinchaka taordigia maskala la ira tamacha ketar robico surtoña kagabigarasan eskorra bebe di be eskurrat cerijan Alatako tako basurde aket la tako ameç la camu chamaç eta erran ese ilusio mala rikatu akarraio akalanak bizkarreko minia derria ondatua omotuko udare txega Demborak Irako Tigo so, so, moscor. Au, sirriki tutatik. zapaldu eskak bilusten direnean urratxak eman aurrera aurrera aldo joan bezala bizia eta ondo bizi, alai bizi, konten bizi aio eta datorren azte arte muaa denentzeko adilu